Dobrý večer, vítám vás na první přednášce těchto, tohoto semestru, čtvrtku na tomto semestru. Než začneme, tak řeknu dvě věci, které se přímo nevztahují k dnešní přednášce. Jednak příští přednášku má Dieter Lukas na téma Family or Friends – What shapes social interactions in humans and other animals? Bude to o evoluci social, sociality od předního odborníka na tuhle problematiku. To byla ta jedna věc. A druhá věc je, že jako i v minulém semestru, jak víte, jsme nuceni prostě přijmout, byli jsme nuceni přijmout tuhle tu formu čtvrtků, takže diskuse je trošičku odlišná a bude spočívat v tom, že já se pokusím nějak tlumočit, nějak překládat dotazy, které vy budete psát do blogu. Potom v té diskusi můžeme eventuálně dovolit i prostě to, že se lidi budou ptát, ale přinejmenším pro začátek ta diskuse bude touhle formou, protože to překřikování je v, na téhle platformě trošičku složité. Tak, to byly ty dvě věci a teď už bych rád uvedl dnešního přednášejícího, jejím Vojtěch Novotný, kterého jistě všichni znáte, nejen protože na čtvrtcích čvrt, řadukrát přednášel, ale také protože jeden z našich vlastně nejznámějších biologů, dokonce dneska bych řekl, a jeden z nejdůležitějších tropických biologů a nám většinou přednášel právě o tropické biologii, tropické biodiverzitě, ale dneska bude povídat sice taky o tropech, ale na téma hodně jiné, a to vlastně lingvistické. Bude povídat o tom, jak se udržuje, případně neudržuje tropická diverzita jazyků. A tímto mu předávám slovo. Děkuji, zdravím všechny. A nejprve bych tedy se pokusil na sdílet prezentaci. Tak, jak už David upozornil, tentokrát se jedná o více mé hobby, takže rozhodně nejsem v dané problematice odborníkem, ale v podstatě je to věc, kterou pokud pracujete jakožto biolog na Papuinové Gvineji, tak v zásadě nemůžete ignorovat. Takže otázka je jenom, jak dalece se to hobby nechá rozvinout, třeba i na úkor té biologické jak si pracovní náplně. No a v mém případě to trochu eskalovalo v posledních letech, takže jsem se rozhodl, že proč teda nezdílet, nezdílet určité bizarnosti z této sféry. Takže začínáme z matení jazyků na gymnáziu z ulice Bumbu, které je v podstatě identifikováno jako světové ohnisko jazykové rozmanitosti. Tady ho máte. Na dvorek zrovna vyšli tamnější studenti a dostávají zrovna anglicky psané Bible, kterými mávají. Takže to hned vlastně ilustruje trochu ten problém té kulturní diverzity a její budoucnosti. Jinak to gymnázium je skutečně v podstatě babylonskou věží moderní doby. My jsme tam, jak ještě popíšu, udělali jazykové výzkumy a tak jsme tam zkoumali studenty z maturitní a předmaturitní třídy. Těch bylo 381 a ti studenti hovořili mezi sebou 126 různými jazyky. Naprosté většině vzájemně nesrozumitelnými. Kromě pidgin angličtiny, kterou se domlouvají o přestávkách a kromě klasické angličtiny, ve které probíhá výuka. To znamená, že když si vezmete náhodně vytáhnete dva studenty ze třídy, tak pravděpodobnost, že mluví stejným jazykem, je teda dva případy ze sta. A když jsme se jich ptali, jestli jejich nejlepší kamarád na škole mluví stejným jazykem jako oni, tak pouze v 16% případů tomu tak bylo. Takže to je skutečně naprosto jaksi bizarní situace pro nás a já bych se zabýval teda nejenom tím gymnáziem, ale i tím širším kontextem. Tady máte ostrov a s tím, že jsou tam vyznačeny jednotlivé jazyky, obrysy České republiky pro velikostní srovnání. V podstatě 11 milionů lidí hovoří zhruba tisícovkou jazyků a to znamená, že je to 15% světové jazykové diverzity, čili zhruba 100x víc, než kolik byste čekali z hlediska počtu populace. Já budu hodně mluvit hlavně o východní polovině Ostrova, což je nezávislý stát Papuánová gmina. Tady ho máte v kontextu zase velikosti um, uh, v rámci Evropy. Obyvatelstvem není, není nepodobný České republice. Je tam zhruba 8, uh, 8 milionů lidí, um, do té míry, do jaké je teda počet obyvatel známý, což, což rozhodně jako není úplně přesně. No, um, já teď... Uh, jo... Uh, uh, já, ty, když, když nějak se snažím ilustrovat uh, tu, tu úžasnou jazykovou diverzitu, tak um, uh, co už jsem i dříve dělal, ale teda ne na čtvrtcích, je uh, podívat se na jaksi českou postavičku Švejka a jeho anabázi, nakonec uh, tím, jak žiju v Jižních uh, Čechách, tak um, um, tomu tak to je docela jako případné. No a s tím, že jak si jedno provinční malé město Tábor nahradíme jiný, jiným provinčním městem Madangem, kde kde na nové gminy pracujeme a tím pádem vlastně nakonec ta anabáze, jak jsem se dočetl, anabáze znamená v pochodovnitřozemí, takže tím se vlastně získává tedy jak si ten pravý smysl. No a pokud tu stejně dlouhou bázi Švejka prostě superponujeme na jazykovou mapu, tak zjistíme, že Švejk by tam prošel 14 různými národy, z níž žádný nemluví více než 4 tisíci, nebo teda žádný z těch jazyků každého národa nemá více než 4 tisíce mluvčích. Um, kdybyste chtěli udělat podobnou anabázi v Evropě a, a projít teda 14. jazyky, tak by samozřejmě musela být poněkud, poněkud rozsáhlejší. No, um, teď... Uh, uh, Nejde jenom o počet jazyků, ale i o tu vyšší, řekněme, filogenetickou diverzitu. My, jak známo, hovoříme jazykem indoevropským a na této úrovni klasifikace eh, lingvisti rozeznávají na Nové Gvineji 21 jednotek, či 21 jazykových čeledí. Eh, největší jsou tzv. Guinea languages, to je ta šedá barva eh, na většině Nové Gvineji. Pak je tam austronéské jazyky, modře, to je v zásadě nový náplav, to je polinéská migrace, asi tři, čtyři tisíce let stará a zbytek jsou různé drobné, často velmi bizarní izoláty nebo čeledi, um, jazyků s tím, že zase my jako biologové nebo částečně biologové jsme zvyklí na diverzitu, která je velmi stará. Je dobré si uvědomit, že nová kvinna byla osídlená před 60 tisíci lety zhruba, takže v podstatě veškerá ta diverzita, kterou tady, jak si analyzujeme, je relativně mladé, mladého data. No, na nové Gvineji je zajímavé i to, že žádný jeden jazyk nedominuje. Není to jenom, že je tam plno vzácných jazyků, ale žádný není dominantní. Ten nejrozšířenější má asi 5% obyvatelstva, takže lingvisti měří tu diverzitu jazyků, takzvaným Greenbergovým indexem jazykové diverzity, který je úplně stejný jako Simpsonův index druhové diverzity. To znamená, že v podstatě je to zase pravděpodobnost, že. V tomhle případě je to jedna minus ten index, takže je to pravděpodobnost, že náhodně vybraní vybraný dva lidé hovoří různými jazyky a ta je teda na Nové Gvinei, Ta je na Nové Gvineji 98,8%, takže v podstatě, v podstatě jeden člověk ze 100. Česká republika má ku podivu na, čekal jsem, že bude mít ještě méně, Že za to můžou teda Slováci a Ukrajinci, tak tam má 14%, a takže Nová Gvina, teda Papua Nová Gvina zase vede. Mimochodem čeština je velký jazyk, patří mezi 2% největších jazyků světa a momentálně teda je 83. hnedka za, za jazykem Zulu. No, ještě ten větší kontext globální, tohleto je distribuce jazyků po celém světě a jak vidíte, je tam jasné tropické maximum, což samozřejmě je, je jako problém, protože vysvětlit tropické maximum čehokoliv, jako biologové, dobře víme, je, je velmi obtížné, protože spolu koreluje plno různých faktorů, které se mění od teda polárních přes mírné až k tropickým pásmům, takže takže v podstatě si můžeme vymýšlet plno různých teorií, což teda také udělám během přednášky. Samozřejmě je možné třeba krásná korelace, že čím více prší, tím, tím rozmanitějšími jazyky lidé mluví. Ještě lépe by asi fungovala evapotranspirace, takovou analýzu jsem nikde neviděl. A pochopitelně je možné analyzovat plno klimatických a také topografických faktorů, což také lidi dělají, čili tohleto je třeba mapa jazykové diverzity, kde už byly fitovány nejlepší klimatické gradienty, teplota, dešť, de, jedna, která průměr, jednak sezonalita a také topografie, rozsah nadmořských výšek, hustota řek a tak dále. A to, co tady vidíte, jsou rezidua, to znamená, že i přes tyto, tyto jak si gradienty, máme pořád čtyři nadprůměrně diverzní oblasti, což je Nová Věná, podůři Himalají, západní Afrika a část Mexika. Naopak je vidět, že Andy a Amazonie jsou mimořádně chudé, takže to už je trošku rozdíl od distribuce biodiverzity. Samozřejmě můžeme to odvozovat pravděpodobně od pozdního pozdního osídlení osídlení Ameriky. No, Nicméně podíváte-li se na všechny ty možné různé teorie, které vysvětlují, proč teda v tropech je více jazyků, tak samozřejmě první, co přijde na mysl, je geografická izolace, že všichni pamatujeme všechny ty jenom, imbrední populace z, z alpských údolí a, a jejich dialekty, takže to je jedna možnost. Samozřejmě Nová guinea je velmi hornatá, čili, čili to je rozhodně rozumná hypotéza i pro ní. Další je sociální fragmentace a izolace, k tomu se ještě vrátíme, pravděpodobně nejdůležitější. No a potom je možné říci, že ve stabilním produktivním prostředí prostě populace mohou sedět a nikam ne nemigrovat a tím se diverzifikovat. Prostě nejsou tam žádná, minimálně v tropických lesích, nejsou žádná stáda, která by musela prostě jaksi migračně udržovat, Přesunem z jednoho prostředí do druhého. A tohle jsou třeba polička sladkých brambor na Nové Gvineji, tři, čtyři úrody ročně, velmi prediktabilně, velmi stabilně, není třeba nikam chodit. No a potom analogicky, a to teď samozřejmě v naší situaci můžeme být senzitivní, pro tenhle ten moment je také, že malá disperze znamená v biologicky riskantním prostředí plném patogenů a parazitů může být také výhodná. Takže tady třeba jedna studie korelovala jazykovou diverzitu s diverzitou infekčních nemocí. Problém samozřejmě je, že takovýchto grafů si můžete vygenerovat plno. Kdybych tam dal diverzitu denních motýlů, tak dostanu stejně krásnou korelaci. Prostě cokoliv s biodiverzitou na té hrubé, hrubé, teda hrubém trendu odmírného pásu, který, pům bude fungovat. Takže tomu bych úplně nevěřil, ale nicméně jako jedna z teorií to je. No, my jsme s kolegou Pavlem Drozdem a Martinem Adancem zkoumali, zkoumali teda tu geografickou hypotézu, ta na nové nefunguje. Tady máte jazyky odstíněné pod nadmořské výšky a jelikož jazyky mají na rozdíl od druhů v zásadě mozaikovitou distribuci, nepřekrývají se, aspoň teda v původní verzi nikoliv, než, než lidi začali cestovat do měst, no tak Tady nemáte vlastně žádnou korelaci mezi průměrnou nadmořskou výškou jazyka a jeho velikostí. Prostě dohor doho se nezmenšují tak, jak bychom čekali. No, proč to tak je? Jedna možnost je, že oni v těch nížinách jsou izolované. Jinak tím, jak jsou ty jazyky mozaikové, tak se krásně nechá namodelovat, kolik jazyků bychom očekávali v plně nížiné Nové Gvineji, kolik v, v v terénu, který je do 500 metrů a naopak v čistě hodnaté Nové Gvineji a vidíte, že se to v zásadě příliš moc nemění. Prostě ta geografie na té Nové Gvineji nehraje roli. Jedno z možných vysvětlení je právě to, že ty Novogvinejci jsou izolovaní i v té nížině, ale tentokrát nikoli v nějakými bariérami, ale nízkou populační hustotou. V podstatě tady máte, napravo máte risk malárie, který se soustředí hlavně do nížin a to je pravděpodobně na hustotě závislá regulace, která tu populaci omezuje. Takže na Nové Gvineji je poměrně bizarní distribuce obyvatel, kdy, jak vidíte, všechny nížiny jsou pod pět lidí na kilometr čtvereční a teprve na Vysočině jsou ty populační maxima. Právě do značné míry kvůli té malárii roli hraje i produktivita zemědělství nejspíš. To znamená, že vlastně v té nížině, když máte pět lidí na kilometr čtvereční, no tak ty lidi samozřejmě nejsou rovnoměrně rozmístěny, jsou někde prostě v nějakých sídlech a tím pádem mezi nimi jsou velké vzdálenosti a, a proto možná teda i ta nížina funguje vlastně izolačně. No a teď k, k té sociální stránce, jestli teda lidi prostě musí mít nějaké horské hřebeny, aby se izolovali, nebo si vystačí sami. No samozřejmě si vystačí sami a prostě to, že ty kmeny jsou do značné míry prostě nepřátelské k okolním kmenům, to je i na té novekdy stále ještě vidět. A um, je to třeba krásně popsané, ten mechanismus toho um, uh, frak, té společenské fragmentace v klasické knize um, uh, Napoleona šaňona, uh, Janomamo, uh, to jsou teda indiáni z území Venezuely um, a je kolem toho nesmyslná kontroverze, prostě řada lidí, včetně různých nevládních organizací si myslí, že jako říkat o, o těch domorodých kmenech, že jsou násilnické, je vlastně jako špatně, ale, ale samozřejmě nelze si úplně pomoct. Mimochodem, ten napon šanon ten rozhodně jako žádnou kontroverzí se zastrašit by nenechal, vydal velice krásnou knihu, kterou doporučuju předtím, než bohužel zemřel před pár lety, která má podtitulek Život mezi dvěmi nebezpečnými kmeny, Janomamo a antropologi. A skutečně tam krásně, je to vyvážený. Ty kterou té úžasné čtení pro toho, koho zajímá jako sociologie vědy, takže velmi doporučuji. No nicméně Šanion teda rozhodně obsah své knihy neměnil, ale je pěkně vidět měnící se ediční politiku na těch, na těch titulcích šesti vydání postupných Podtitulek The First People vydržel jenom do vydání číslo tři, pak další dvě vydání, ještě mají teda bojovné obrázky, ale v současném šestém vydání už je teda Jan, Janomamo klasický metrosexuál, takže, takže přece jenom jako určitý trend tady je. No, jinak u těch nevládek na, na, na teda seznamu, seznamu teda špatných, špatných vědců kvůli, kvůli této kontroverzi je kromě Šaniona taky Steven Pinker a potom samozřejmě Jared Diamonds. tam zase doporučuju Tuhle knihu The World Until Yesterday vyšla i v českém překladu. To je vlastně srovnávačka různých kmenových společností přes celý svět. A to je zase něco, co biologové běžně dělají, ale někteří antropologové dokonce kritizovali, že to vlastně jako nejde, že každý společenství je natolik unikátní, že by se neměli vlastně vůbec srovnávat, což je trošku zajímavý, ale, ale teda prostě tak, takové recenze jsem taky viděl. No. Jinak, ještě samozřejmě, jakožto Bělodové k tému násilí, bychom měli přistoupit i z hlediska toho, jaké vlastně očekáváme v lidských společnostech, jaký je tam filogenetický signál, tak tady vyšla před pár lety krásná práce v Nature, kde, kde teda vymapovali, že to násilí se snadno měří. Tady ho mají jako procento populace, které je zabité konspecifickými jedinci, tak, tak to vypadá celkem dost, dost dobře měřitelně. No a jak vidíte, tak teda primáti patří mezi nejhorší. Prostě jak by se nám krásně žilo, kdybychom, kdybychom spolu vyšli, tak krásně jako netopíří, že jo? Ale, ale teda bohužel takže to je ten jako filogenetický background, a čili očekáváme z něj dvouprocentní 2%, 2 mortalitu, že teda dvě procenta našich spoluobčanů je zabito teda svými spoluobčany. No a ten článek ukazuje to, co vlastně se tuší, ale zase pro řadu lidí je možná překvapivé, že vlastně moderní stát funguje jakožto nástroj k redukci násilí že jo, takže, takže ty moderní historické státy měly vlastně signifikantně menší e, násilí než teda kmeny, e, kmenové společnosti, jak ty historické, tak ty současné. Já vlastně nevím přesně, jak to měřili, takže to teďka pominu, ale, ale prostě takový je výsledek. No na té nověk samozřejmě vidíme ten přechod od té kmenové společnosti k současnému modernímu státu, takže tam jako e, určité jaksi... E, pozůstatky toho kmenového života životního stylu existují, takže trošku bych to ilustroval. My jsme tam měli předchozí premiér, který byl teda už odvolen parlamentem, tak tam byla kontroverze podobná jako, jako u nás s naším premiérem a bylo tam něco jako milion chvílek pro demokracii. Tak tady ukážu video, jak vypadá demonstrace papuánského milionu chvílek pro demokracii. Zdůrazním, že tohle je opravdu demonstrace, jsou tam od sedule proti premiérovi, prostě je to opravdu, a, a je to teda z hlediska společenské vrstvy, eh, tohle to je papuánská analogie Pražské kavárny, takže, takže asi takhle. A eh, pak ještě jako jeden, jeden, jeden případ, my pracujeme v provinci Čimbu, eh, tady máte prostě idylická krajina a tam vozíme tam i studenty od České univerzity a tohle to je jeden z těch výletů a tam v pozadí vidíte, bohužel nemám lepší fotografii, to je dům mužů, který je mimořádně velký a tak ho v té vesnici nazývali Titanic, a um, on slouží uh, jako i předvolební schromaždiště, takže tam opravdu takový ty klasický prostě um, kroje a tak dále, to všechno před těma volbama frčí. No a uh, je to asi 10 let, co z té vesnice se rekrutoval naprosto mimořádně kvalitní kandidát, oni tam mají britský systém jako většinových voleb, takže, uh, takže doktor Musave Sinebare, uh, který byl uh, v té době rektorem uh, blízké univerzity v Goroce, to je jediná univerzita v Highlands, v té čině novobinejské a tak prostě Té, tak ta oblast toho kmene, odkud on pocházel, tady ji máte na mapě, tak ta prostě očekávala celkem oprávněně od svých sousedů, kteří byli ve stejném volebním okresku, že tentokrát teda uznají, že ten jejich jako kandidát byl opravdu jako skvělý a budou všichni vol, volit jako pro něj. To se ale nestalo a ty, ty sousední tři kmeny prostě rozdělili hlasy a volili zase nějaké své v zásadě kandidáty bez naděje na vítězství. No, co Což teda vedlo k tomu, že ten kmen, o kterém mluvíme, kde s nimi pracujeme, tak ten se skutečně rozčilil a co udělal je, že zautočil na všechny tři sousedy na jednou, ačkoliv jeden každý z nich byl minimálně stejně velký populačně jako oni. Takže výsledkem byl prediktabilní, ta, ta, ta vesnice byla vypálená, Titanic byl spálený, některé lidi byli zabitý, zase teda ta vesnice, která zautočila, tak to zabilo zase některé jiné. Tady máte vpravo je Bratr našeho zaměstnance, který v té vesnici funguje jako učitel základní školy, ale teda v tomhle případě šel teda do za, na zahrádku a tam teda vykopal svoji M16 a, a vedl teda ty bojové operace. Musím teda říct si, že slyšel jsem, že u nás někdy mají učitele na základních a středních školách trochu problém s autoritou u dětí, tak to v tomhle případě jsem úplně neviděl a tak teda prostě došlo k tomu, tomu boji, no a ta vesnice samozřejmě ještě dneška se z toho těžko zpamatovává, ale zároveň má už určitou reputaci, že teda jako není úplně dobré je naštvat. Takže v takovémto kontextu skutečně jako vysvětlování české historie, zejména třeba vnichovské dohody je poměrně beznadějné, že? protože to jako je něco, co, co je naprosto nepochopitelné. No tohle to je bratr Martin Mogia, to je, to je bratr eh, toho učitele a eh, ten zase vedl teda laboratoř terénní v té provincii. Je to prostě že odborník na Kůrovce, má prostě eh, eh, Hiršov index 4 a tak dále. No a eh, jednu dobu, když jsem byl v Čechách, tak ve eh, vedlejší vesnici byla konkurenční laboratoř ochranářská eh, Světového fondu pro ochranu přírody. No a eh, jedno, jednoho dne prostě jsem měl zprávu že pod vedením Martina prostě rekrutovali noční útok a tu laboratoř prostě srovnali se zemí, protože prostě slyšeli ode mě, jak v té vědě prostě je důležité být jako kompetitivní a jak ta konkurence, že jo, a jak musíme být ty nejlepší, tak se o tohle postarali, to jsme potom jako dost dlouhou dobu teda uhlazovali z WWF a takové to, takovéto historky, těch je možné prostě říkat řadu, čili řekl bych, že prostě jsou tam určité jaksi tendence k řešení e, problému násilím vidět. No, e, jinak, teda, ať už ta izolace vzniká jakkoliv, tak je značná. E, Tohle je článek z roku 2017 o genetických rozdílech mezi populacemi jedna červeně ty v nížině a, a modře v horách. A v podstatě, když se to vezme, tak na řádu na párset kilometrech je v rámci nížiných nebo v rámci horských populací takové rozdíly, jako mezi krajnostmi v Evropě, například Finsko versus Španělsko, a mezi nížinou a horami jsou genetické rozdíly odpovídající, jak bylo v tom článku uvedeno, Británie versus Šri Lanka. Takže skutečně jako geneticky teda zcela jako zásadně rozdíly. No my samozřejmě se můžeme tázat, proč teda vlastně ta situace se udržela na nově kvěnej takto fragmentovaná. Nechalo by se čekat, že jakmile nějaký kmen začne vítězit v těch válkách, tak se stane ještě silnějším a nabalí na sebe další zdroje, další území a výsledkem bude několik velkých kmenů, které spolu soupeří a to se prostě nestalo. No to právě popisuje dobře ten šanion na Jan Janomámech a funguje to i na Nové Gvineji. Prostě je to proto, že v těch kmenech není žádný dědičný způsob předávání vlády. Každý ten vedoucí, ten vůdce si to musí tu pozici vybudovat sám a zároveň tam nejsou žádné organizované represní složky, které lze převzít jako policie a podobně, čili v podstatě je potřeba vybudovat aliance mezi jednotlivými rodinami a členy toho kmene a to prostě nemůžete dělat do nekonečna. Že existuje jaksi dumbárovo číslo, to je prostě jaksi návrh, jaksi na zhruba 150 jaksi společenských vztahů, které můžete nějak opečovávat a udržovat tak, aby, abyste je kontrolovali a víc prostě navíc nemáte šanci. Tak, tak to je zhruba, to by takzvané odpovídalo těm novogvinejským skupinám. Já teda mám podezření, že ty novogvinejci to umí lepší, že 150 je málo, ale přece jenom prostě je to omezené na pár set. To, jak ty Novogvinejci mají společenský networking, to je, to je opravdu um, úžasné. Já jsem si to uvědomil nedávno, když můj můj doktorant tady v Budějovicích, Toko Pagi, mi začal vykládat o tom, jak má problémy s rodinou, že, že furt jako jim musím pomáhat zpátky na Nové Gvineji. Tím myslím se širší rodinou, uh, uh, prostě různý příbuzný. Tak jsem nad tím mávnul rukou, že to samozřejmě má lecký student a, a prostě to je běžný. No ale on je potom začal vypočítávat tu jeho rodinnou situaci a je to teda tak, že jemu otec zemřel, když byl ještě mladý, takže maminka má teda odčíma, takže má vlastně jako z těchto třech rodičů má devět prarodičů, protože jeho dědeček z otcovy strany měl dvě manželky a z matčiny měl tři manželky. Každý má rodinu, takže výsledkem je, že on má 35 tet a strýců a ty mají samozřejmě rodiny, a čili on má 137 bratranců a sestřenic. Jo, což, a, a, prostě, a, a to je ještě samozřejmě blízká rodina v papuanských poměrech, že? a teď ty mají svoje partnery že jo? A, a tak dále, prostě je, je, to, je to naprosto neuvěřitelné, že jo? A, a to jsou jako netverky, to je jenom rodina, že pak ještě musíte teda dělat ty aliance, takže, takže myslím si, že to Dunbarovo číslo je na nové, kdy podhodnoceno, ale prostě nějaké, nějaké bude. No, takhle to vypadá teda, tohle to je... Statistika novogminických jazyků, eh, tohleto je rozdělení eh, logaritmického počtu mluvčích eh. – dekadický logaritmus, čili tady vidíte, že v podstatě mediány někde kolem těch tisíce a skutečně teda um, uh, geometrický průměr rovná se zhruba mediány 1100 lidí, typická, typická velikost jazykové skupiny a uh, velikost plochy je podobná, čili zase log normální a to je 540 km čtverečních. Uh, polovina jazyku má mezi 353 tisíci mluvčími. Je dobré si uvědomit, že to je teď po populační explozi. Jo, protože ta Nová Gvina měla v roce 1960, což, což někteří z vás ještě zažili, že jo, měla dva miliony lidí, teď má 8. Takže vlastně to je ještě čtrnásobná populační exploze, takže, takže prostě ty jazyky opravdu se udržují v naprosto malých, malých teda populacích. Že to je lovnormální, to je celkem jako zjevné, když začnete z nějakého uniformního rozdělení populací, vynásobíte to růstovou rychlostí, která má dausové rozložení, tak dostanete lovnormální. Takže distribuci velikosti populací, to celkem jako dává logiku. No my jsme se trošku hráli s různým modelováním, kdysi dávno s Pavlem Drozdem, jak se teda ty jednotlivé jazyky mohou rozdělovat, jestli teda to, že se jazyk rozštěpí na dva, těch z jakýchkoliv důvodů závisí na jeho velikosti, že ty velké mají větší šanci se rozštěpit nebo nezávisí a jak se to stane, jestli se to štěpí víceméně v polovině nebo náhodně úplně nebo naopak asymetrický, že nějaká skupinka renegátů se, se teda odtrhne. Ať jsme si s tím hráli jakkoliv, tak jako v zásadě tu, tu empirickou um, distribuci, která tady je červeně nebo žlutě, jsme, jsme jako úplně nasimulovali. Tady máte příklady, tohleto je nezávislé, štěpení nezávislé na velikosti v poměru 1 k třem. tady 1 k jedné a tady klasický broken stick model Mickey, kdy, kdy teda štěpení závisí na velikosti toho jazyka a může proběhnout náhodně v jakýmkoliv poměru. V podstatě nic jako nefunguje, ale je tam, když máte lognormál, tak ten, ten, ten pozorovaný má velmi malou varianci. Čili opravdu jsou tam nějaké tlaky, že ty malé jazyky vymírají a ty velké se štěpí pravděpodobně z těch společenských důvodů. No... Jinak na té nové nej samozřejmě my víme jako biologové, že když máte někde plno druhů, tak se občas vyskytne nějaká bizarnost, čistě proto, že prostě v tom počtu hold jako se nějaká zvláštnost vygeneruje. Tak to též platí u těch jazyků. Tak já jsem teďka jen tak zase jako, jako amatér, lingvista, jsem vybral pár věcí, které mě zaujalo jako zajímavých z těch novogenických jazyků. Tohle je oblast, kde my taky pracujeme, to je horský jazyk Jupno. Tady máte našeho zaměstnance specialistu na halkotvorných Gipsona a Maju a ten jazyk poměrně nedávno, před 8 lety, bylo zjištěný, byla zjištěna jedna zajímavost, že my vlastně, když hovoříme, tak my si klademe budoucnost před sebe a minulost za sebe. Čistě jako automaticky a odpovídá tomu i gestikulace, když prostě mluvíme. Jo? A tady se ukázalo, že pro ty mluvčí z toho kmené Jupno je minulost v jednom konkrétním bodě, v jedné konkrétní lokalitě. Jako kdyby minulost prostě byla v Brně a budoucnost zase někde jinde, čili jako kdyby budoucnost byla v českých Budějovicích. A oni jsou neustále geograficky orientovaní, takže když mluví, tak skutečně i ty podvědomé gestikulace, když mluví o budoucnosti, tak ukazují na Budějovice a když mluví o minulosti, tak ukazují do Brna. Tak to mně přišlo takové docela zajímavé. No, další věc je uh, matematické systémy, že jo, tak velká část těch jazyků je má velmi rudimentární, prostě jedna, dvě mnoho, že jo, takže to, ale pak je tam zase v těch osmiste, osmistech novogenických jazycích se vyskytují někdy zajímavosti a jedna je, že samozřejmě dekadický systém je počítání na deseti prstech a my to považujeme za zcela samozřejmé a, a prostě, tak to je. Ale vlastně, když se na tím zamyslíte, tak to vůbec není samozřejmé. A tady máte asi 15% novogenických jazyků počítá teda na, na, na, na částech těla a zdaleka ne všechny na, na deseti prstech. Většina z nich ano, ale tady je tabulka těch, kteří počítají jinak a mohou počítat na 12 až 75 částech těla, což je vlastně numerický základ z toho matematického systému. Potom, že když máte 12 částí těla, tak, se, tak 24 se řekne 2 x 12 a tak dále. No a je zajímavé teda, že mnohem častější jsou liché počty části těla, které se počítají než sudé a Obzvlášť teda časté je 23, to jsou ty zeleně tady, každý řádek je jeden jeden jazyk, anebo 27. Proč to tak je? No, protože ty liché, liché systémy mají jednu zajímavou vlastnost, že mají teda centrální číslo, kde teda, že když máte, když máte 23, no tak máte 12 nalevo, pak 13 je centrálně, pak máte další 12, pardon, 11, pak je jedno centrální a pak zase 11. Takže, takže máte jakési číslo, které je privilegované, což se mně jako lidem konvenuje. Takže to privilegované číslo může odpovídat různým částem těla, třeba nosu nejčastěji, to je 15, sternu 6x v těch tabulce, ale i řadě dalších. Takže zase, když se vrátíme k tomu, k tomu jazyku Jupno, tak to má teda základ 33 a, a počítají tímhle způsobem. Že začínají teda na maličku levé ruky, potom jdou na pravou ruku, potom jdou teda na, na prsty u nohou, a potom jsou to potom jsou to uši a tak dále, že oči a bradavky a nakonec teda důkaz, že, že teda matematika je chlapská záležitost a v podstatě to je jejich systém 33, který teda je zajímavý, že nemá vlastně Uh, nemá to centrální číslo, protože v případě 33 by teda uh, by teda uh, centrálně měla být 17 a 17 je prostě tady jako náhodný prst u nohy, takže to rozhodně není jako braný jako nějaká zvláštní poloha. No a tady uh, další ještě příklad podobný, uh, tohleto je uh, Mount Bosavi, to je prostě vulkanic, to je prostě, uh, uh, vulkanic, té, té spektakulární uh, sopka uprostřed nížiny uh, a na, na jejím na jim úpatí jsou jazyky, které vlastně potom šplhají do, do toho na, na, na tu špičku. Takže ty, ty jazykové údolí. Jsou, ty, ty jazykové oblasti jsou vlastně jako takový trojúhelníky a naoze na se setkají v tom kráteru všechny. A tady vidíte různé zase počítání jazyků okolo postaví různé báze, 17, 33, 35 a velmi kreativní různé, různé počty že, růz, různé zacházení s, s částmi těla. No ještě další věc zase, různé systémy předpon a přípon. Třeba přichází, že pohyb teda k člověku může být buď to směrem k němu nebo od něho, to máme v Češtině taky, že přichází, odchází. Ale tenhle ten jazyk má pak ještě další, že odlišuje si se, jestli teda odchází zblízka nebo zdaleka, a potom, jestli ten mluvčí, je výškově na stejné úrovni než jako ten příjemce řeči, nebo, nebo je nad ním náhoře na, posvahu, nebo dole posvahu. To je v těch horských kmenech velmi obvyklý jaksi, gramatický eh, eh, nástroj. A Některé jazyky dokonce nemají vůbec tu možnost, že by byl na stejné úrovni. Vždycky musí být nahoru nebo dolů po svahu, což opravdu způsobuje problémy jazykové, když se ty lidi přestěhují do placatého města, protože potom jako vlastně neví, co, co s tím. A, A nakonec ještě takzvané pandánové jazyky. Pandánus teda je vlastně jednoděložná Rostlina, která má jedlé plody a je, je dokumentovaná, že, že ještě před vynálezem zemědělství ji lidi sbírali v horách, tady máte její jej, ta rozšíření v, v horských oblastech a je sezónní. A dneska teda si už i lidi i sázejí kolem vesnice, tady máte krásný haj pandánů. Nicméně tradičně, když je sezóna pandánových oříšků, tak se jde do lesa a sklízejí se v obrovských kvantech. A v tom okamžiku je třeba, aby se teda neskazila příští úroda nebo aby se nenaštovaly lesní duchové, tak je třeba se vyhnout určitým termínům. To nakonec známe i u nás, že jo, prostě ty takové ty tabu výrazy medvěd, že jo, Voldemort a tak dále. Tak nicméně tady je zajímavý, že ty jazyky mají až několik set vlastně takhle zakázaných výrazů, či najednou vlastně lidi se podstěhují sklízet pandány a začnou mluvit de facto úplně jiným jazykem a pak se vrátí do vesnice a zase teda přepnou zpátky na ten svůj původní. No, teď trošku etnobiologie. Tady máte 483 názvů pro kasuára v těch transniuginy jazycích. No a um, zase ta etnobiologie má často takovou jako pověst nudné vědy, prostě kde se konstruují telefonní seznamy uh, toho, jak se řekne, jaká rostlina nebo pták prostě v domorodém jazyce a k čemu se rostlina používá. Tady jenom na Nové Gvineji uh, v podstatě uh, jeden teda velmi inovativní přístup, novozélandský uh, antropolog um, Ralf Bulmer právě došel um, uh, studovat, um, uh, jak si tyhle ty etnobiologické záležitosti do jedné vesnice v horách v oblasti Kalam a tam narazil na velmi šikovného teenagera. Sájem a s ním začala jako celoživotní spolupráce. Ten Sájem Majnep potom dostal honorární doktorát na, na, na univerzitě v Papua New Guinea a um, v podstatě spolu vyprodukovali knihu, která se jmenuje Birds of Michael Country a ta je unikátně tak tím, že je dvojazyčná, ale hlavně tím, že uh, v podstatě ten SAEM měl vel, velký vstup do toho, jak se organizuje ta informace o, o tom, jako co oni si myslí o ptácích. Um, Bohužel oba už teda zemřeli, ale já jsem ještě ve svých časných, časných dobách napapuji teda ze Sainem, byl jsem u něj a, a, a, a znali jsme se. A v podstatě ta jeho kniha, jedna, která podíváme se na taxonomii ptačích druhů v té jejich oblasti, tak 96 odpovídá tomu, co, co jaksi biologové mají jako latinská jména. 29 je pojmenováno, takže se třeba různé pohlaví řekne jinak, ale samozřejmě oni vědí, že patří k sobě. Třináctkrát se rozhodli pojmenovat skupinu příbuzných druhů jedním termínem, šestkrát skupinu nepříbuzných druhů a osmkrát jenom to šlo opravdu přes biologickou klasifikaci druhů, ty skupiny, které oni měli. Co je ale zajímavější, je jejich vyšší taxonomie. Tady je kompletní jejich základní taxonomie a v podstatě je to takový zvláštní, zvláštní kombinace mytologicko-morfologicko-ekologická, že jsou to ptáci, do kterých se převtěli duše mužů, duše žen, ptáci, který navštěvují kvetoucí stromy, žerou, žerou teda semínka stromu Pipturus, který polikají kamínky vyskytují se ve střední vrstvě korunové, korunové vrstvě lesa, žijí na zemi, v otevřeném bezlesí, na vysokých stromech, neustále lítají vodní ptáci, noční ptáci, ptáci, kteří vyzrací všechno, co snědí. To jsou netopíři, že jo, který jsou zavěšený, zavěšený hlavou dolů. Ptáci označující suchou sezónu, ptáci z teplých nížin, což jsou v zásadě exotí, protože ta oblast je v horách, a pak jsou zvlášť vyčleněný teda rajky, dravci a kasuár. No, jinak teda nutno říci, že ta etnologická informace, třeba medicínská, k čemu se používají různé rostliny, prostě nefunguje. Jo, ta, ta z 90% nefunguje a má to je to naprosto logické. Za prvé. Malé populace, jo? prostě těch 11 mluvčích, to je klasická populace, čili malá replikace, že každá nemoce vyskytne jednou za uherský rok. Další věc je, ty, ty medicinmani jsou společensky hrozně jaksi vlivní, což znamená obrovský placebo efekt, jo? mnohem větší než u našich doktorů. No a potom samozřejmě uh, prostě žádná, žádné zápisy. To znamená, že všechno se traduje, což prostě vede k obrovským ztrátám. Že jo? V té populaci 1100 lidí, že my na, na Google Scholar máme, tu, uh, máme ten citát newtonovský, že prostě stojíme na, na ramenou obru. Tady se vlastně stojí na ramenou trpaslíku. Že jo? To, co se ví, to, to vlastně je definováno tou nejhorší generací, která v těch 11.00 lidech prostě... Neměla nikoho, kdo je schopen si to zapamatovat a tím pádem se celá historie vlastně vymaže. Takže, takže prostě vůbec není divu, že teda ta informace nefunguje. My jsme měli studii na nížiných lokalitách 500x150 km souvislé nížiny, a tam bylo nápadný, že třeba všechny ty lokality vyráběly taštičky ze stejného druhu stromu gnetum, Gnemon, prostě protože mechanické vlastnosti Líka se snadno, snadno prostě testují a vybere se ten optimální. Zatímco každá rostlina byla prostě používaná v každé vesnici na něco úplně jiného. Takže, takže prostě jako další věc. A tady jenom ilustrace, že. Um, Um, uh, tohle český těšina, to není důležité, ale tohle to jsou v zásadě uh, uh, uh, uh, sídliště v velikosti té jedenácti seté papuánského kmene. Čili představte si, že bydlíte v tomhle paneláku a že všechno, co se ví o vaší léčbě, uh, uh, spoléhá na paměť vašich sousedů uh, v, té, v té teda uh, uh, vymezené v oblasti. Jo, já bych teda jako se bál onemocnět a, a prostě takto tak tohle jako v těch kmenových společnostech funguje. No, k tomu se zase váže neust, obrovský nesmysl prostě, jak si politika bioprospecting. že jo? tady prostě je, je takový jako teoretický cyklus, že jo? Jak je bioprospecting, výzkum, produkty, příjem, že jo? A, a ten jako financuje, financuje ochranu lesů do dostanou obrovské prostě peníze, jak si z, z toho z, z patentů. To v zásadě nefunguje vůbec, vůbec nikde, ale na to, aby se ty, ty farmaceutické firmy nechtějí dělat bioprospecting právě kvůli tomu, že kolem toho je plno té politiky a protože nefunguje, tak pokud už je přesvědčíte, což není vůbec jednoduché, aby testovali teda tropické prostě stromy a jejich chemikálie, tak to dělají zcela plánovitě, naprosto ignorující veškeré, veškeré teda znalosti těch místních kmenů, aby se nedostali do problému, že nějak zneužívají tuto tradiční, tradiční znalost a, a taky to nefunguje. Nicméně samozřejmě bohužel známe tedy nástroj, který byl vyvinut, aby se teda to bioprospektiv nějak podpořilo, to je ten Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from the Utilizations to the convention on biological diversity. Prostě naprosto nesmyslná um, věc, která je založena na čistě fantazijní možnosti, že se něco jaksi um, zkomercionalizuje, ale přitom. Vy musíte, podle sou, už i českých současných zákonů, vy dopředu domluvit s těmi lidmi, kde sbíráte, co se stane, pokud prostě vymyslíte druhý penicilin z toho, co teda jako nasbíráte. Takže, takže jako skutečně naprosto, naprosto, naprosto nesmysl. A hlavně to v podstatě znemožňuje znemožňuje výzkum na, na, na větší škále. Naštěstí teda ten český prováděcí předpis je velmi liberální, takže opravdu čistý, jaksi necílený biologický výzkum taxonomie, ekologie vlastně nezohledňuje, ale vím, že třeba Německo nebo Velká Británie to pojali úplně jinak. A tady třeba, že to jsou naši Novogvinejci u nás budějících, poměrně už velká skupina. A tohle jsou všechno mrazáky, naprosto plné prostě novogvinského hmyzu. To naštěstí Nová Gvina nepodepsala na goju a, a Češi na ní kašlou, ale, ale kdyby to opravdu bylo mezi dvěmi nagojskými partnery a všechno se mělo dělat podle, te, podle těch pravidel, tak je to naprosto nemožné. Prostě ty jejich diplomky a dizertace by nemohly být dělány u nás, prostě protože bychom sem ten materiál nedostali. No, další téma... My samozřejmě víme jako bělodové, že druhý, zejména hmyzu, ale i jiné tropu jsou málo známé, tak je už není moderní, takže se do ní málo investuje. Jak to je s jazykama? Úplně stejně. Prostě lingvisté říkají, že prostě jít někam a popsat strukturu jazyka, udělat slovník a tak dále, to rozhodně nejsou jaksi dveřek zážné kari, kariéře mezi lingvisty, čili naprostá většina těch novogynických jazyků je nedokumentovaná nebo dokumentovaná velmi špatně. Tady je zase výjimka, to je ta kalámština. V podstatě doktorant Ralfa Bulmera, Andrew Pauli, tady ho máte na obrázku, strávil 30 let, aby udělal naprosto skvělý výkladový slovník kalámštiny. Tady máte na mapě, čili to je jeden jazyk a v podstatě podobný slovník ještě teda zbývá 850 dalších, že jo? A Jinak teda to je skutečně správný výkladový slovník, tady máte třeba že stránka na, s Ačkem a tady, tady teda třeba termín mít sex, kopulovat a jsou tam i prostě věty z běžné konverzace jako příklady, takže tady je třeba příklad, že žena, která byla zároveň čarodějnice, měla sex s normální ženou a nakazila ji čarodějnickým démonem. Jo, taková prostě věta, kterou si takhle ženský povídají uvaření. No, jinak samozřejmě největším projektem dokumentace jazyků je snaha přeložit Biblii do, veškerý, do veškerých jazyků světa, takže na Nové Gvine je to teda velmi aktivní. A tady máte ukázku tří takových biblí. První, první stránka Matyášova Evangelia. No, ty výsledky jsou velmi rozmanité, co se týče kvality. V podstatě ty překladatelé, což je příšerná práce, strávíte několik let ve vesnici, že to, to, to, není, to není prostě krátký projekt. Tak část těch překladatelů je motivovaná nábožensky a část motivovaná linguisticky. A podle toho teda tomu odpovídá ten produkt a jeho kvalita. No. Tak a teď bych se trošku zaměřil na to, co my jsme tam vlastně v jazycích dělali. To byla původně magisterská práce novogineckého studenta Alfreda Kika, kterého tady vidíte, která v podstatě jaksi... Um, expandovala nad všechny meze, takže v prvním instanci se stala jeho doktorskou prací, takže on teďka už je teda v budějících a dělá na tom doktorát. A jak expandovala, vidíte tady. Tohle to jsou vyplněné dotazníky právě těch gymnazistů z... z, z toho gymnázia na ulici Bumbu plus dalších 29 gymnází. My jsme se zaměřili na maturanty a předmaturitní ročník. Dohromady teda 6190 studentů hovořící 391 jazykama, takže Alfred osobně um, uh, zkontroloval 5,5% celosvětové jazykové diverzity do, do různé míry. A my jsme se jich teda ptali, jednak jsme je testovali, jak umějí ten jazyk podle toho, že museli pojmenovávat 24 části těla od, od lehkých po těžké. Pak jsme se zeptali taky sami, jak teda se ohodnotí, jestli jsou plně mluvící a tak dále a jejich rodiče. A pak jsme je testovali na deseti nížených a deseti horských druzích ptáku, které museli pojmenovat a pak mají volný list deseti rostlin a k čemu se používají. No a pak takový ten společenský a ekonomický jak si, background. Proč to eskalovalo? Prostě proto, že ty školy byly neuvěřitelně ochotné to zorganizovat. Tady vidíte jedno takové testování, kdy oni prostě ty učitelé byli tím nadšení a jak ty školy na Nové Gminy jsou, tak ještě jako, jako za Marie Terezie, kde ty studenti opravdu poslouchají, no tak prostě sehnali všechny paralelní třídy do takovéhle prostě ratejny a tam prostě se mohl testovat stovky lidí na jednou. Takže, takže díky tomu máme tenhle ten datový soubor a takže první teda věc, jaký jsou vlastně novobinický studenti ve srovnání s našima. No tak zaprvé teda eh, už je to vlastně vzdělanecká elita, protože jenom 15% celé té věkové kohorty jde na střední školu a eh, 60% z nich už tím, že se dostali k maturitě, vlastně mají lepší vzdělání než jejich otce, otcové a 80% než jejich matky. Pocházejí z velkých rodin, typicky mají pět sourozenců a jedináčku je tam 1,6%, čili, čili traumata z toho, že je někdo jedináček, tam prakticky jsou neznámá, Zas tam teda můžou být traumata z toho, že někdo má 10 sourozenců, ale, ale teda um, prostě no, jinak z um, ty rodiny naprosté většině vlastní pozemky, 95%, 64% vlastní tropický les, jenom polovina má elektřinu doma, jsou většinou z vesnice a jenom asi 80% se dostane domů po silnici. Zbytek musí teda šlapat a nebo teda lodí nebo letadlem. No, demograficky tady jsou teda v žlutě ta věková kategorie studentů, tak je vidět, že za tom se naši studenti, naši gymnazisti před sebou hrnou celou tu naši starší generaci, která obsadila všechny pozice, že jo, tak na nové kviny mají budoucnost naprosto otevřenou, akorát jim teda bude šlapat zase na paty ta, ještě ta mladší generace, čili zase úplně jiná situace. No a my jsme samozřejmě čekali, že tam bude pokles v té, v té schopnosti mluvit plynule tím jazykem domorodým, ale byl větší, než jsme čekali. Zaprvé teda zajímavé je, že jejich rodiče, často prostě profesionálové, někde zaměstnaní a tak dále, pořád ještě se ty studenti označili z 95% za plynule mluvící, jak matky, tak otce. To bylo víc, než jsme čekali. No ale ty studenti, ty se označili sami za plynulém mluvící někde mezi 50 a 65 procenty a to, teda je, to, teda bylo, to je teda významný pokles přes jednu generaci. No samozřejmě ty, ty maturanti nejsou typický vzorek, jsou často víc, víc než celá populace žije ve městě, jejich rodiče jsou vzdělanější a mají mnohem častěji placené zaměstnání. To jsou všechno faktory, které ovlivňují tu schopnost hovozit jazykem. Čili jsme to kvantifikovali a pak jsme jaksi extrapolovali, co se nechá čekat v celkové populaci, takže tam jsme teda to procento těch plyně mluvících se zvýšilo. To už je teda odhad, to už není měření asi na těch 70%, takže o něco víc, ale pořád ještě, teda, pořád ještě jako velký pokles. No ale hlavně jsme teda mohli se dívat na různé faktory, které které to ovlivňují. To v tomhle případě teda už ten test těch, těch znalostí částí těla. Tady máte jednotlivé skupiny faktorů. Ten černý sloupeček je teda, jak jsou důležité jako celá skupina a pak jsou tady jednotlivé faktory. Takže co se týče používání jazyka, něco je z toho triviální, že ty rodiny se mohou doma bavit buď to domorodným jazykem částečně, anebo jenom pidginem, nebo jenom angličtinou. To je samozřejmě důležité. Nicméně stejně tak, i když to bylo analyzováno společně, tak je důležité i to, jestli rodiče oba dva mluví stejným jazykem nebo různým jazykem. To samozřejmě od toho se odvíjí i to, jak mluví doma, ale i když to mluvení doma bereme v úvahu, tak i přesto ten stejný rozdílný jazyk je důležitý. Naopak, jak, jak plynule mluví rodiče, důležité není skoro, protože téměř všichni mluví, mluví plynule, takže tam není ta variabilita. Socioekonomické faktory, urbanizace zcela jednoznačně vyhrává. Potom ještě, jak je ta jejich vesnice dostupná, je stále důležité. Vzdělání rodičů je rovněž důležité v negativním smyslu a jestli mají placené zaměstnání je rovněž důležité. Samozřejmě zase vzdělání a to, jestli žijete ve městě nebo ne, je, je samozřejmě spolu korelováno, takže je důležité ty faktory analyzovat separátně. Taky jsme se ptali na studenty, jak, jak jsou na tom s tradičními znalostmi, prostě lovu, rybolovu, pěstování, plodin a tak dále. A moderní znalosti počítač a mobil opět jsou teda zase korelovány ty moderní znalosti negativně. Co není korelováno, je jejich výsledky v angličtině a taky žádný rozdíl mezi studenty a studentkami. No a konečně ty jazyky jsou klasifikovány některé jako ohrožené, jiné ne, k tomu se ještě dostanu, tak to se ukázalo jako klasifikace, která byla potvrzená. Co bylo zajímavé, je, že nemělo význam, byla velikost populace a nadmořská výška, o tom jsem už mluvil, čili horské versus nížiné, a také Bible. Pokud existuje domorodý překlad Bible, tak neměl to efekt. Možná tím, že nějaká jedna jiná studie ukázala, že jenom asi třetina těch přeložených biblí je skutečně používána. Jo, takže, takže to jsme bohužel nezjišťovali, jestli ji používají nebo ne. No, k těm smíšeným manželstvím. Ty naši studenti už pocházeli z 37% manželství, kde teda matka a otec mluvili různým jazykem. No, podíváte se samozřejmě na, na totální panmixy v novobinejstvích jazycích, tak vám vyjde, že můžete očekávat uh, prostě 99% smíšených rodin. A to je samozřejmě velmi, ne, velmi jaksi um, uh, nepravděpodobná nulová hypotéza. Kdybychom ji aplikovali na Československo před rozpadem, tak by jsme měli mít 45 smíšených československých manželství, že, což teda nebylo. No nicméně, my jsme se těch studentů právě ptali, i na to, jestli, jestli ten jejich nejlepší přítel uh, mluví stejným jazykem nebo ne, protože to je podle mě dobrá indikace toho, jakého se vyberou partnera v budoucnu. A ukázalo se, že tam ten nárůst je. Už teda 65% mlu, mlu, mluvilo jiným jazykem, což, kdyby se v rámci těch gymnázií vybírali kamarády náhodně, tak by to vypadalo takhle. Čili to skutečně tak téměř je, že jako při tom výběru <coughs> nejdřív kamaráda, potom možná partnera už ten jazyk domorodej vlastně, vlastně tu roli hraje No, další jsou, další teda telefonie. Že jo? Tady je, já ještě pamatuju z časných dob, teda, kdy tady ten, tady ten buben, že jo? který se jmenuje Garamut, kdy opravdu sloužil ke komunikaci, když se svolávali prostě lidi na, ve vesnici, tak se na něj plouklo. A teď vlastně v řadě, o, v řadě odlehlých oblastí existuje jako jediný pokrok za posledních 40 let nebo 50 od nezávislosti země je vlastně telefonie. Prostě ty lidi pořád nemají silnici, pořád nemají zdravotní péči, pořád nemají elektřinu, ale najednou je tam mobilní signál. Tak to je skutečně zajímavé a... Um, čili, čili um, má to plno následků, že, třeba co se tam velmi rozvinulo, tady je k tomu zajímavá knížka, která se jmenuje The, The Moral Economy of Mobile Phones v Pacifiku, tak tam se třeba rozvinul takzvaný uh, uh, přítel po telefonu, kdy lidi uh, uh, volají náhodná čísla a potom mluví prostě s někým, že jo, a, a, a nakonec to velmi často vede prostě i k manželství, postupně samozřejmě, jo? takže um, tady je teda citát, že jo, prostě random phone calls made by anonymous callers um, um, a tak dále. Fantastic relationship between persons who never know for sure the true identity of their interlocutors, afford a new kind of pleasurable so -so sociality. So, Teď se to trošku pokazilo teda tím, že, že už teda můžete dělat Skype nebo Zoom, takže už vlastně jako máte aspoň teoreticky možnost zjistit, jak ten, jak ten protěžek vypadá, ale dokud to bylo úplně misteriózní, jenom opravdu hlas, tak to bylo docela zajímavý A, a jako znám sám několik manželství, které takhle vznikly. Pak tam jsou samozřejmě ještě další niance, jakože lidi maj, mají v seznamu i čísla, se vol, který slouží k tomu, že se volá, volá teda zemřelým a, a tak dále, ale to už jako nebudeme do toho zabíhat. Prostě zajímavá oblast. Takže to je zase taková ta, taková ta představa médií, že ty izolované kmeny prostě opravdu chtějí být nechány, nechány jaksi izolované, je naprosto fiktivní, prostě odpověď B je správně, že jo, a v podstatě jediný případy, kdy opravdu některé kmeny chtějí být izolovány, jsou náboženské. Ať už teda tradiční náboženství nebo teda křesťanství takového toho extrémního typu, tak se, s tím jsem se setkal, většinou to nevydrží dlouho, maximálně deset let, ale, ale prostě to je jedin, jediný případ, jinak obecně je tam ta snaha se jako dostat do kontaktu. Další faktory, krátce, urbanizace. Tam je Papounová kvinná zcela jako výjimečná. Prostě urbanizace je tam na, na, na, na prostě 17% a nezvedla se za posledních 40 let na rozdíl od v zásadě celého zbytku světa. Jo, to je tím, že tam jsou ty tradiční vlastnictví půdy, když se odstavujete do města, tak mám vašich 137 bratranců a sestřenic prostě pomůže od, těch, od toho vlastnictví půdy velmi rychle a prostě zůstanete ve městě. Takže, takže to je... No, takže, takže Papua Nová Vina je teda podprůměrně urbanizovaná už teď a extrapolace do roku, do roku 2050 ukazují, že může být jednou z posledních 20 zemí, kde většina nebude ještě stále žít, žít ve městě. No samozřejmě, jak si... Uh, uh, Doprava, že jo, velký, velké téma, v zásadě všichni se chtějí propojit se světem. Jo, prostě výstavba silnic, hlavní volební slib, je to logické, prostě jakmile nejste na silnici, tak se vám zdražují všechny prostě přísuny do vesnice, ceny v místních obchodech, všechno je dovezené. Naopak export je strašně drahý, pokud pěstujete kávu, tak ztratíte 50% zisku tím, že musíte ji posílat zpátky, zpátky letadlem. Takže tady je taková lidová veselice, když se zahajuje stavba silnice, která má spojit vesnici prostě se světem. No, jenom krátce ty schopnosti nebo, nebo, nebo znalosti studentů. Tady je tmavě modřet, je procento studentů, kteří danou aktivitu dělají dobře, takže pěstování potravin, a tím se myslí, když jestli vypěstujete všechno, co sníte, tak je stále ještě rozšířeno i mezi gymnazisty, na rozdíl pravděpodobně od našich. Um, medicína už mnohem méně um, uh, stavění domečku a na rozdíl od našeho parlamentu prostě lo, že Lov uh, není už jako brán jako elitní záležitost. Jeho, jeho reputace opravdu jde silně dolů, takže, takže to, už jako, to už prostě ty, tu mládež nebaví. No, jinak, které jazyky jsou ohrožené, existuje několik systémů, některé se, některé se zabývají pouze přenosem mezigeneračním, takovým tím číslem R vlastně, že jo, a některé je to ještě kombinují s velikostí populace. Samozřejmě na té Nové Gvineji, když máte 100 lidí a méně, tak je logický, že to je ohrožený jazyk, ale jinak vlastně my jsme tu populaci neviděli, že je důležitá a naopak ten systém, který se dívá pouze na ten přenos mezi generacemi, tak ten, ten jako jsme, jsme potvrdili, že existuje. V nedávné práci, nebo vnouště 20 let skoro, byl Sutherland prostě aplikoval na jazyky kritéria červeného listu, čili to jsou trendy v populaci plus velikost populace a vyšlo mu, že vlastně mnohem větší procento jazyku je kriticky ohrožených než, než teda ptačích nebo savčích druhů. My jsme dělali ty analýzy i na tu etno, etnobiologii, tam celkem nudný výsledek, všechno záleží na tom, jak mluvíte tím jazykem. Všechno ostatní tím pádem pak už není důležité téměř, když ten jazyk jako vyloučíte, dostanete v zásadě podobné výsledky jako pro ten jazyk celkem logicky. Jsou tam nějaké drobné niance, třeba ptáci, chlapci umí ptáky mnohem lépe, právě protože loví, zatímco dívky nikoliv. Tam jsou i další korelace, tady třeba máte krásnou korelaci známek z angličtiny versus jak dobří jste lovci, čili čím lépe umíte anglicky ve škole, tím horší jste lovci, Můžete si říct, ano, to je tím, že prostě holčičky umějí lepší jazyk a kluci lovějí, to je přesně tak, ale podíváte-li se pouze na kluky, tak to stále ještě funguje. Čili řeknete si, ano, to je vesnice versus město. Ve městě samozřejmě se sloví a lépe učí angličtina, je to pravda, ale i když si roz, rozškálujete ty kluky na vesnici, tak tam pořád ta korelace je a stejně taky i, i, i teda u studentů, který vyrostli na městě. Takže, takže prostě je to opravdu, někdo prostě leží v těch knihách a někdo jde ven lovit. No. Stejně tak, když chcete být dobrý ornitolog, tak, tak je, je škodlivé se učit dělat na počítači a je taky škodlivé mít teda vzdělané rodiče. No a co se týče těch rostlin které a jejich použití, tak tady vidíte prostě různé teda použití dominuje medicínské, pak jsou nějaké nespe nespecifikované a pak je kouzelnictví, jo, to žluté. Pak je teda stavění domečku, vybavení domácnosti a pak jsou různé ozdoby, ozdoby prostě na, na tance a tak dále. Některý studenti nezvládli ten místní jazyk a tak použili pidgin angličtinu nebo angličtinu. V těch rostlinách, které byly jen takhle označený, zcela dominuje medicínský použití, zejména kouzelnictví celkem logicky pokleslo a, a tradiční teda ozdobení taky. No, ale když se podíváte na kytky, které oni uvádějí, měli uvést 10, a v zásadě jsou to stejný pořád, ty též druhy, často nepůvodních rostlin, prostě aloe vera, lemongrass, guajava. Prostě totální kolaps jakékoliv znalosti, jakékoliv znalosti, znalosti, teda používání rostlin s jazykem. No, takže závěrem, jenom bych chtěl říct, že vlastně. To, co my vidíme na Nové Gvineji, je vlastně velmi tranzitní, nestabilní situace, kdy ta úžasná diverzita vznikla v okamžiku jaksi toho, kdy se lidi nemohli pohybovat a kdy oni vlastně nevěděli, že jako před, před kontaktem s Australama žádný papuánec nevěděl, že na tom ostrově, na kterým je, Teda plno z nich nevědělo, že je na ostrově, že jo, ale i ty, co to viděli, tak nevědělo, že je tam 800 jazyků. Prostě protože nemohli cestovat jinam než k sousedům. No a tohle to vlastně rozvolnili ty australeni už v koloniální době a tím vlastně to přežití, to je vlastně jaksi už extinkční dluh. Prostě to, to, to přežití všech těch jazyků je, je podle mě naprosto vyloučený, um, prostě není praktický um, <hým> V moderním životě a děláte cokoliv, bylo by to obrovské úsilí je udržet. Ještě během koloniální doby měli australní zajímavý nápad, že, by, že teda udělali jaksi festival v Goroce, takzvaná Goroka Show. Tohle to jsou snímky z prvních, to je vlastně 20 let po prvním kontaktu, takže to je opravdu, opravdu teda jako historie a setkalo se to s obrovským nadšením už tenkrát v koloniální době. Prostě ty Novogvinejci sami byli fascinovaný tím, co všude jinde, jaký zdobení, jaký tanečky a tak dále. To stalo strašně populárním. Některé stánky, jako třeba tady, ten už by asi dneska neprošli, ale, ale v podstatě do dneška to funguje. Tady vidíte moderní snímky. Vůbec to není hnaný turistikou. Těch turistů je tam tak jedno procento, že jo, v tom, v té, v v té audienci. A Prostě funguje to takhle, takže jako, tak ta tradice je, je prostě zdrojem fascinace a je oceňovaná, ale zároveň ty jako urbanizační a, a další tlaky a míšení rodin a tak dále jsou natolik silný, že bych řekl, že ta budoucnost je velmi, velmi nejasná. Tady my jsme se taky ptali těch studentů, jestli, jestli chystají se učit jazyk své děti. A značná část řekla, že ne, protože už ho sami neumějí, tak to je jasný, ale z těch, kteří by to mohli udělat, Naprostá většina řekla, že ano, což taky může být tím, že to považují za správné to tak říct, ale když jsme se jich ptali proč, tak prakticky nikdo neřekl, že to je proto, že to je praktické, že to, jako, že to je užitečná vlastnost. Vždycky to bylo jenom, že to je součást kultury, což jako není samo o sobě špatný, ale zároveň, to prostě ukazuje, že, že jako to praktické použití jazyka je v zásadě už, už pasé. Je, je to jen otázka. Je to něco jako velština, že jo, která byla nějak zachráněna tím, že se velšani rozhodli, že teda jako chtějí zachránit. Tak to je podle mě jediná budoucnost naprosté většiny těch jazyků. Nic nic další se s tím nedá dělat. Tak tím bych skončil. Tady děkuji tedy jednak naší stanici a zaměstnancům New Guinea Binatang Research Center a potom toto je, toto je teda tým, kompletní tým jaksi publikace, kterou, kterou chystáme z těch jazyků vedenou Alfredem Kikem, kterou, kterou jste právě viděli. Takže, takže děkuju za pozornost a předpokládám, že můžeme mít diskuzi.